Ішли з нею по вулиці Горького. «Для мене Рудіна – там, де мені хорошо», – ткачук сказав. «Свиняча філософія». Іще Валентин Бичко пожалівся мені щоднями за порадою товариша Мануїльського. З одного номера газети «Зірка» знято шапку з такими словами. «Учитися, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтеся. Примітка. Бичко Валентин Васильович, український радянський поет. Мануїльський Дмитро Захарович, радянський партійний та державний діяч, академік Академії наук УРСР. У 1944-1953 роках заступник голови Раднаркому. Учіться, брати мої» – цитата із поеми Шевченка «І мертвим, і живим». І ще, мово рідне, слово рідне, Хто вас забуває, той у грудях не серденько, А лиш камінь має. Я не буду називати авторів цих слів. У відповідь на це і те, що було перед цим, Я написав «Любіть Україну». Примітка. Мово рідне, слово рідне, Сосюра не зовсім точно цитує фрагмент першої строфи із вірша Воробкевича «Рідна мова» 1869 рік, де четвертий рядок має такий вигляд «Тільки камінь має». Часто я ходив і ходжу по Софіївській собор, золотий гомін якого ще колись лунав над Києвом разом із гомоном Лаври, що оспівав у чудесних віршах молодий Тичина. І згадую веселого, світлими й сміливими очима, як у сільських парубків, Григорія Косинку, що жив у флігелі соборського подвір'я разом із своєю високогрудою жіночкою. Примітка. Косинка Григорій Михайлович. Справжнє прізвище Стрелець. 1899-1934 роки. Український радянський письменник. Я до них часто ходив, коли у 1925 році відпочивав у Дарниці. Я так любив Григорія, золоте й співуче життя якого обірвала куля ката, і не фашистського, одвертого ката, а ката, що підступно, кривавою гадюкою заліз у наші лави, як багато і смертельно покусав він жалами куль серця нашого цвіту». Фашистське вимили сміття полки визвольною грозою, і багряний прапор наді мною благословля нове життя. Тут над штиків колючим гаєм був клич «Вперед, товариші і образ Леніна сіяє в моїй закоханій душі. І ще я згадував, як я листувався з грицем. Які прекрасні українські листи він мені писав. Якби він жив, він став би нашим Тургенєвим у прозі. Бо, як і Тургенєв, він був поетом у прозі. Ленін. З іменем цим так багато зв'язано у нас. Це ім'я підтримувало наш дух у тяжкі години відступу і окрилювало в години гніву і відплати. Я знову лечу у споминах назад. Був призов ударників у літературу. По суті, шкідлива і непотрібна справа, яка пошкодила і виробництву, і робітникам, молоді робітничі, яким задурили голову, що вони одразу стануть геніями. правда, найталановитіші з них лишилися в літературі. Але одиниці, а багато, багато були тільки скалічені духовно, і нічого з них не вийшло. Між ударників, призваних в літературу, Походжали, як єгипетські жерці, і священно діяли між них, хизуючись знанням Маркса, Леніна і Сталіна, цитуючи їх твори, така-то сторінка і такий-то абзац з чи знизу, критики Коряк, Щупак і Коваленко. Я запропонував їм при ударниках зачитати уривок статті одного критика. Його всі цитують, не друкують. А я вважаю, що це хороший критик». Вони поблажливо усміхнулись. «Просим, просим». Я їм зачитав цей уривок російською мовою, де йшлося про право людини на фантазію. Коряк сказав, «Це ліве рібячество». Щупак. «Ні, це правий ухил». А Коваленко, «Та це і справжня контрреволюція». Я сказав, «Товариші, це...» З Лєніна. картина. Але я знов повертаюся до себе і знов лечу на чарівному коні уяви в близьке минуле, у Київ 1944 року, з якого я полетів у Харків 30-х років. Та чось мій норовистий кінь, як тільки побачив золоту башню Лаври, їх було дві, одну разом із тілом церкви Зірвали німецькі фашисти. Метнувся на Донбас, ну, правда, на мить, а потім знов у Харків, щоб уже в Києві продовжувати свій біг у вічність. Щоб я сам собі був яснішим і для себе, і для своїх читачів. Колись моя мати, побачивши, що я складаю вірші на папері, гнала мене на шахти збирати вугілля. «Іди, сукин, син, на шахти!» Нічим уже тупити в хаті, а вірші хліба не дадуть. Потім пізніше, у Харкові, коли я став відомим поетом, і коли в мене не було настрою писати, вона мені казала, «Синочок, а чого ти не пишеш?» «Я тобі вже і чорнила, і бумаги приготовила, і я тоді написав «Дніпрельстан». І ще кінь метнувся на Донбас. Мати мене часто била, коли я був підлітком» била за сестру Зою, що мала дуже поетичну уяву і гіперболізувала все, що я робив із нею перед матір'ю. А та, не розібравшись у чим справи і вірячи тільки Зої, люто накидалася на мене і била поліняками або полумиском по голові. Нарешті мені набридло наставляти свою бідну голову під полумиски та поліняки, і я почав утікати від матері. Та спочатку вона мене повертала під свої удари, удаючи, що хоче розірвати кофту на грудях і істерично гукаючи мене. Та потім я не повертався вже, бо коли побіг раз і мати кофти не порвала, більше вже не вірив їй. Мені дуже не подобалось, що вона на мене кричала «Сукін син!». Якось я їй сказав, «Мамо, а чого ви себе лаєте? Я ж не сучкін син, а ваш?». У матері було довге і чорне, Аж до сині воронячого крила волосся, і мій улюблений братик Олег дивився якось на нього задумано захопленими карими оченятами і сказав: Мамо, яке в тебе гарне волосся, як у собаки.